Іноді печуть майже таким самим способом курей, гусей та качок, загорнувши їх в капустяни чи виноградне листя та поклавши в гарячий попіл з жаром на припічку. Смаження м'яса на шпичках, таке поширене, наприклад, на Кавказі, на Україні трапляється дуже рідко. А звичайно, на шпичках підсмажують тільки шматочки свіжого чи солоного свинячого сала. А найчастіше м'ясо та птицю варять у борщі або в юшці. І дуже рідко смажать у печі на сковороді. Рибу теж або варять в юшці, або смажать на сковороді, або навіть печуть на гарячому попелі. Але ніколи не їдять її сировою чи мороженою, як це роблять на півночі Росії Солону, оселець, та в'ялену чи хоня, рибу їдять, однак, і без приготування її на вогні Ми не будемо спинятися на так званому набілі, тобто молошних стравах, та на стравах мішаних а на рецептах їх приготування і поготів, бо все це в подробицях можна знайти в книжках Арандаренка, Маркевича та Чубинського. Треба, однак, зазначити надзвичайно характеристичний факт щодо приготування коров'ячого масла. По цілій Україні масло б'ють, а тим часом у Великоросії, крім Фінляндії, його отоплюють. Так що, наприклад, в Петербурзі збите з вершків масло відоме під назвою Чухонського. Крім того, дуже інтересна з етнографічного боку та обставина, що хліб, ця основна пожива маси українського населення, зовсім не однаковий на цілому просторі України. Він дуже різноманітний от того, які місцеві умови. Так, на Чернигівщині, Полтавщині, Волині, Київщині та на півночі Катеринославщини вживають виключно житній хліб, а пшеничний вважають за ласощі і печуть його дуже рідко, особливо урочистих випадках. Навпаки, на півдні Катеринославщини, на Херсонщині, у Таврії та на Кубані їдять виключно білий пшеничний хліб. По деяких місцевостях Галичини, як, наприклад, у Бойків, нема ні пшеничного, ні житнього хліба, а головну поживу становлять пляцки та юшка з вівсяної муки, що за голодних літ траплялось в давні часи в Київській землі, коли, наприклад, року 1413-го убогі люди споживали вівсяний хліб а на Полтавщині, як свідчить Арандаренко, з та просяної муки. Понад Дністром, на Поділлю та в Бесарабії замість хліба їдять кукурудзяну мамалику, що під назвою кулеші становить головну поживу в гуцулів. Після хліба головним елементом поживи українського населення стала тепер картопля печена та варена, з сілью та олією, чи з салом, хоч і не завжди. Потім в етнографії української страви треба ще зазначити, що на Україні, здається, не дуже то прищепились ті забобони, що панують у Великоросії, та що походять із старої ортодоксії духовенства, яке забороняло споживати у давленину заячину тощо. На Україні без жадного сумніву їдять задавлених у пастках перепелиць та куропатів, якщо не продають їх, хоч, правда, все-таки вважають, що треба дорізати випадково забиту чи задавлену живність, як от курку тощо. Так само вважають, що можна споживати ведмежину, зайців, раків, голубів, це те в деяких місцевостях Великоросії не відважуються їсти. Вживають українці у страві також і кров, наприклад, у колбасах.